а Френк не вгавав. Дуже його цікавило, скільки ж у Радянському Союзі заробляє такий висококласний фахівець. Вот із Йоселері. Тут настала черга Софії замислитись. Прикинула по курсу. Один долар дорівнює 10 карбонців. Це якщо по-людськи. Якщо по чорному курсу – один до двадцяти. Ні, якщо один до двадцяти вийде дуже мало. Нехай вже один до десяти. Сетті доларс. Фо ерауе? За одну годину? – здивовано спитав Френк. Ну, no, ну, no, замахали руками Софія і Юлія. «Фуе-дей?» – за день розчаровано протягнув містер гамбургер. Ну, no, засміялися подруги, прикинувши, як непогано було б заробляти такі гроші. «Фуе-вік?» – за тиждень, не вірячи сама собі, підказала Беці. Ну, фуе манс за місяць, сміючись, відповіла Софія. О майґуд. звів очі до неба Френк, уявляючи, як би він жив на такі гроші. Ну, тепер він нам точно щось пришле, обвішали вуха сподіваннями подруги і намірилися йти до себе, бо годинник показував уже другу ночі. У дверях Френк наздогнав їх і повернув недопиту пляшку коньяку. У них видно такий звичай. Прийшов зі своєю пляшкою, почастував, недопили, забирай додому. Ну, Френк, поставила пляшку на стіл Софія, у вас свої звичаї, у нас свої. Останній дід не забирає з гостей пляшки. «You have your traditions, but we have all our one. Do you see?» Бідні та горді в чудовому настрої, таки їхнє зверху, вийшли Софія з Юлькою на палубу. Тиха липнева ніч огортала корабель. Він наче стояв на місці. Рух був зовсім невідчутний, лише береги, що пливли, прикрашені буйною зеленню бабич, Видавали, що вони рухаються. Пливли вже у зворотному напрямі, до Москви. От уже й половина минула, і з жалем дивилася на воду Юлька. Юлечко, давай не будемо жалкувати за тим, що минуло. Краще дякуватимемо долі, що ця мандрівка у нас була. І ще на кінець. Сьогодні екватор. Середину подорожі вирішили визначити карнавалом. Про це всі знали заздалегідь і готували костюми. Софія і Юлька вирішили прибратися наядами – річковими німфами. У Казані купили великий сувій блакитного і золотого паперу, повитинали з нього щось схоже на хвильки, зробили подобу пелеринки на Софіїне блакитне і на Юльчине біле плаття. На голову золоті корони – на своїй Софія написала Волга, а на Юльчиній – Дніпро. Отакі От вийшли костюми. Коли вони увійшли до бару і сіли за столик, до них підсіли оті два пани із по військовому широкими плечима. «Пані Волга, дозвольте присісти біля вас», – спитав дозволу старший із них Ігор Кирилович. Молодший, якого називали просто Юрком